скоро ред и порядък. Тогава всички слуги, жени, деца се изплашват и се подчиняват. Но този принцип не е творчески. Той нищо не създава. Само когато се оттеглите вътре в себе си, когато се успокоите, тогава всичко взема своя нормален ред.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 наричат я висша дипломация. Тази дипломация и жените я нямат. Когато мъжът е посилен в първия принцип, жената ще го глади, ще го нарича миличак и най-после смекота ще го укроти, за да асимилира този висш принцип. След като се уравновесят тези два принципа,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 Откъдето излизат парите, пак там се връщат. Откъдето излиза силата, пак там се връща. Всичко се връща назад. Всички тези неща са излезли от първия принцип. А в любовта имате едно проявление на абсолютния Бог в света. когото никой не знае какъв е. Незнаен Бог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 Но след две-три години жената го изтощи, разсипва, уморява го и втори път се оженва. Уморява и втория мъж. Оженва се трети път, но и с него става същото. Най-после казват, тази жена е куцус. Случва се и обратно. Мъж не може да живее с жена. В него първият принцип е надделял и като вземе жена, ще я умори. За такъв мъж и за такава жена вторият принцип трябва да е толкова силен, че да се уравновеси с първия. И в религиозните общества често се срещат такива спорове, в които изпъква първият принцип. Например, често се явява въпрос – кой да заеме първо място до ултара в църквата? На физическо поле не е възможно да има много столове до ултара. И ако речете да си наредите всички горе пред ултара столове, свещеникът няма да се вижда. Същите въпроси се пораждат и между учители. Кой да бъде директор? Колко директори може да има? Само един.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 които постоянно разрушават. В този принцип не може да намерите благо за света. Не може да видите никакъв смисъл в живота. За това казва Христос на Бога и на Мамона едновременно не може да служите. Ако служите на Мамона, ще бъдете в дъното надо. Ще бъдете в вечно недоволство,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 някой направил престъпление, но като даде на съдята две-три хиляди лева, той го оправдава също както в средните векове с индулгенция. Щом си купиш индулгенция, прощават ти се греховете. Обаче в съграждането на нашия живот Христос не търпи разединение. Щом сте разделени в себе си, трябва да се дигнете надто и разединение и да работите вътре в Бога. Само тогава ще разберете вътрешния смисъл на тия сили, които действат във Вселената. Онези, които са тръгнали в пътя, посветените, имат по-голяма опитност. Защо? Те страдат повече отколкото светските, защото в християнството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 тъй мнозина съм поглъщал. Мъже, жени, деца, на всички треперят сърцата. Мъж или жена, и двамата имат скрита мисъл. Първият принцип. Искат да владеят. Но като усетят, че този принцип не се поддава, казват: А, тук е моят майстор.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 Ако служим на Бога, съборили сме, мамона. Ако не служим на Бога, ще дойде мамон и ще каже, ти ще ми служиш. Това всеки от вас трябва да знае. Някой казват, аз искам да съм свободен. Свободен ще си, ако служиш на любовта. Иначе ще слугуваш на мамона и ще бъдеш роб.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 Такъв човек не съм срещнал. Това го говоря не само аз. Говорили са го всички велики хора, всички светии. Когато първият принцип вземе над в човешкото сърце, човек става сух, корав, започва да затвърдява. У него всичко закоравява, сърцето, мускулите. Ръцете, краката, артериите и така нататък. Тогава лекарите казват, че в такъв човек се явила болестта атеросклероза. Аз казвам, че това се дължи на първия принцип, който е втвърдил сърцето и е обсебил човека. Като забележи, че първият принцип е завладял човека, Бог започва да разединява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 Отивате наляво, за да действа дясната ръка по-силно. Има и изключения. Някои са левичари, но изобщо, когато се работи, отива се отляво на дясно. Този принцип е станал причина да се измести сърцето малко на лява страна. Съвременните филолози обясняват изместването на сърцето с това,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 Често някои деца сравняват своята майка с други майки и казват, майката на онези деца е по-хубава, по-добра от нашата. И веднага в техния дом се явява дисхармония. Промъкнал се е първият принцип. Аз ви говоря за тази философия не в нейната дълбочина но само да ви изтъкна колко сте слаби. Пред мен вие сте такива, както ви виждам, слаби. Вие сте още гвозди, които те първа трябва да се забиват от чука. Като дойде чукът, ще ви пита, познаваш ли ме? Познавам те. Ще се забиеш и даже навън ще излезеш. Ще познаете, че сте гвозди и че силата не е във вас,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 Влиза някой християнин в църква и казва, За Господа аз направих еди какво си. Обърнах едно към Господа. Обърнал си го, ти си като крадец, който вземе кесията на някого и я отвори. Бръкнал си в сърцето му и си го задигнал. И оставеш он за човек да си оплаква дните и живота.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 Такива примери има много и в съвременната цивилизация. Случило се е нещо подобно в Америка, констатирано от съдебните власти в Нью-Йорк. На един американски лекар му правило голямо удоволствие да убива хора и действително в късо време той убил 25 души. Взел той една жена, за своя секретарка и първо не я е убил. И как? Започнал да я е реже парче по парче, като наблюдавал ефекта от своето дело. Отрязал и пръстите на краката, на ръцете, извадил очите и отрязал носа, ушите, докато най-после я умъртвил. Това същото направил и и с други 24 души, след което ги турел в една печка и ги изгарел. В този човек е настъпвало животинско злобление, когато е омъртвявал жертвите си. Той бил изследван френологически в нюйоркския затвор. Челюстите и очите му били обезобразени.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 у вас е първият принцип. Този принцип ще ви погълне тъй, както змията поглъща жабата. Той ви улавя за краката. И ако се не обърнете към Господа, ще слезете в дъното на Ада. Ще познаете другата философия на живота. Ще познаете какво е да служиш на мамона.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 Право е, че богат човек не може да бъде светия, но и сиромах не може да бъде светия, ако е недоволен. Под думата богат разбирам човек, който е недоволен от себе си. Сиромах – човек, който е доволен от себе си. Като забогатее, човек става недоволен от положението си. Купува една къща, втора, трета, мебели –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 съсредоточавал мислите си и стоял неподвижен до толкова, щото птиците го смятали за дърво и започнали да правят гнезда на главата му. Не разбирам такова състояние на доволство, да се завъдят птички в главите ви. Бог е създал за тази цел дърветата, а ти, за да си доволен, трябва да работиш за Бога, да слугуваш Нему.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 Заслужавам се го. Пада ми се. Онзи, който говори лошо за мен, не му се сърдя, Той работи върху мен. Нека той да ми направи добро. И аз трябва да му благодаря. За това казва Христос. Любете вашите врагове. Ти не можеш да победиш този враг. Първия принцип. С друго, освен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 Не, Господ му казва Много добре правиш Овцата, като се оплача на Господа Той казва Хубаво правиш, че плачаш Ти си длъжна да плачаш А той е длъжен да те изяде. Овцата излезе на полето Откъсне трева И я изяде. Господ й казва Това е твоята работа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 Другояче не можеше да бъде направен. Питат някои, защо Господ не направи онова? Защото не можеше той да измени на своето естество? Защо той не се изяви? Защото не можеше да измени на своето естество? Защо не направи света по-добър?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 и оставя тези деца да се борят, чукат и плачат. Искаме някой път да жегнем Господа, като някой комар да го поухапем, да почувства. Той разбира се е спокоен и не иска да знае от това, но ни чуква с пръста си и нас ни закарва тогава на гробищата. Там ни изпраща Бог. Царе, князе,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 Някои мислят, че Господ отстъпва като хората, че прави каквото му скимне. Това не е вярно. Той не прави абсолютно никакви погрешки. В това отношение той е всемъдър. И неговото дълбоко вътрешно желание е да се примирим, да живеем братски, да не се изнасилваме, да не крадем и така нататък.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 И очите на вашия ум трябва да са отворени, когато Господ почва да чука. Щом си извадил жилото, Господ ще те чукне. Ако те чукне вечер, няма да осъмнеш. А когато те поглади, помилва, ти ще възкръснеш. Бих желал Господ да поглади всички хора, т.е. вторият принцип –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 Какво доказателство имате за това? Само едно доказателство има, а то е, откакто се е родил, докато умре, ако не направи никаква пакост, то е искрен. Няма измама. По-силно от това доказателство в човешкия живот няма. Така всеки трябва да живее. Ако философствам само, и не живее както трябва. Това е лъжа в моя живот. Ако живее съобразно с този велик закон в живота, няма лъжа. Вие всичко това го знаете. Гледам някои, като идат отвън, сериозни са, а като влязат, поухилят се. Това е изкуствено. Знаете ли как турците казват за жена,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 който става вътре в мен, става и във всички вас. Студът и топлината, светлината и тъмнината, аз ги усещам, тези неща произлизат вън от нас. Това не сме ние, това са неща отделни от нас. Светлината и тъмнината не представляват нашия живот, но когато те се съединят в един принцип, проявява се животът, т.е. третият принцип. И този принцип може да се прояви само на екватора на живота. Проче не можем да служим едновременно на Бога и на мамона. Ако служим на Бога, ще бъдем щастливи. Ако служим на мамона, ще бъдем нещастни.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 Първият принцип сам по себе си не иска да носи нещастие, а ги туря на другите, такова е неговото естество. Днес научихте да се пазите от средния пръст на Господа. Като благославят, свещениците се единяват палеца и безименния пръст и вдигат другите два нагоре.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 Преди падането на Адам имаше друг Адам, една друга велика култура. Като падна Адам, хората се изродиха и сега ние казваме «Ние сме първият Адам». Вашият първият Адам е Ягорида, която само на края на опашката си е божествена и после еволюира. Като нямало отщо, Господ взел малко пръст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 Не е син Божи този Адам, когато вие знаете. Христос е бил преди Адама, преди Авраама. Той е, който се нарича син на Бога жива го. Христос, когато дойде, каза Аз съм онзи, който беше преди Адама и Авраама. Той живеел в онази велика епоха, велика култура,